Я став одразу її членом. Того ж року я був учасником першої конференції ОУН Стрийської округи. Що ж, у книгах про війну часто пишеться про підлітків, які прибавляли собі літ, щоб потрапити на фронт. Поробачимо ж Бандері, що він прибавив собі рік, тим більше, що він уже був членом УВО. І взагалі, що б не робили націоналісти – все викликає в Андрія Мазанька категоричне несприйняття. Наприклад, на сторінці 19 він пише про львівського економіста і кооперативного організатора Євгена Храпливого, який вимагав створення сильних селянських господарств, що мали б поважну кількість землі і творили б ядро нашого здорового селянського землеволодіння. Виявляється, це теж погано. І за це Євген Храпливий отримує звання націоналістичного лакузи. Невже було б краще, якби селяни були бідними? Але найбільший шедевр чекав мене на сторінці 60-й, де чорним по білому надруковано «Світогляд Шевченка» сформувався в значній мірі під пливом видатних російських революційних демократів – Герцина Чернишевського добролюбова. Я знову звертаюся до советського енциклопедічного словаря, вже трохи новішого, бо з 1990 року, але то не має принципового значення, і з'ясовую, що Герцин народився в 1812 році. Шевченко в 1814 році, Чернишевський в 1828 році, а Добролюбов аж у 1836 році. Який вплив на 17-літнього Шевченка, який жив у Петербурзі, міг мати студент Московського університету Герцен? Тим більше, який вплив на формування світогляду Шевченка – Міхмати Чернишевський, Чернішевський, якому в 1847 році, коли Шевченко був арештований, було аж 19 років. Як же зовсім смішно говорити щось про Добролюбова, якому було 11 років. Я так довго зупинилась на невеликій усього 77 сторінок книжці Андрія Мазанька – бо вона, мабуть, рекордсмен по числу помічених мною помилок. А ще ж могли бути і такі, що я їх не помітив. Так само, мабуть, можна було б проаналізувати видану в 1949 році брошуру Білого Усова «Воз'єднання українського народу в єдиній українській державі». Але я зупиняюся лише на одній з особливостей. В ній розповідається про створення радянського уряду в 1917 році на Україні, створення Угорської Радянської Республіки в 1919 році, про боротьбу західноукраїнських і буковинських комуністів за приєднання цих земель до ОРСР, але, але не називається жодного прізвища, окрім Леніна і Сталіна. Зрештою ще згадується Молотов і Хрущов. Ще пак, адже всі керівники революційних виступів були потім розстріляні за наказом Сталіна. І я думаю, радянські автори дозволяли собі бути такими неточними, коли йдеться про справи, які легко перевірити за радянськими виданнями. То як їм можна повністю довіряти в таких випадках, які неможливо перевірити, не менш прискіпливою я намагалася бути і до авторів з протилежного табору. Наприклад, книжку Ігоря Царя, «За що ми любимо Бандеру», я не сприйняла від назви «Бандера – нестрадна попзірка, щоб його любити». До бібліографії, бо яке відношення до Степана Бандери, має книжка Богдана «Завадки серце чистеє подай», присвячена аналізу від творчості Тараса Шевченка, а тим більше катехизм католицької церкви. І коли автор пише, що «сестри Бандери розповіли мені, що Степан Бандера мав за дружину Ярославу», то як він міг написати «У ті самі дні, коли гестапо вивезло Степана до Берліна, у Києві, КГБ розстріляла батька і вивезла до Сибіру трьох сестер Марту, Володимиру і Оксану. По-перше, Володимира була арештована лише в 1946 році. А по-друге, КГБ був створений лише в 1953 році, після арешту Берій. Повторюю, до жодного з авторів я не підходила з беззаглядною довірою, якщо в різних джерелах. Про одні і ті ж події з життя Бандери розповідається по-різному. Я далі буду набодати всі ті розповіді з тим, щоб читач зміг робити сам свої висновки. Хочу ще зазначити, що мені дуже не до душі, коли замість аргументованої полеміки з політичним противником автори починають обігрувати ім'я чи зовнішність свого опонента – або переходять на відверте забоскальство. Ну, що це таке? Першу премію дістав сам фюрер самостійної дірки Степан Бандера. Текст він подав справді знаменитий. Ось його текст. «Ой гакнемо з гаківниць, та й блиснемо п'ятами». Що це таке? Це гумореска, дуже самостійний гімн. Написана Остапом Вишнею в 1944 году.